Așa cum prevăzuse răzei, cei doi luptători se măsoară de îndată ce se întâlnesc. Gilgamesh iese victorios, dar el se împrietenește cu Enchidu și face din acesta tovarășul său. La urma urmei, planul zeilor n-a ieșuat. De acum înainte, Gilgamesh își va arăta puterea în eroice. În de Enchidu, el se îndreaptă către o pădure îndepărtată și fabuloasă, de cedri, păzită de o ființă monstruoasă și atotputernică, Huaua. Cei doi eroi îl doboară, după ce i-au tăiat în prealabil cedrul sacru. Revenind în Uruc, Gilgamesh este remarcată de Iștar. Zeița îl invită să se căsătorească cu ea, dar el refuză cu insolență. Umilită, Iștar își imploră tatăl, Anu, să creeze taurul ceresc pentru a-l distruge pe Gilgamesh și cetatea lui.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 Din de șapte zile și șapte noți, el își plânge prietenul și refuză să-l mormânteze, sperând că tânguirile sale vor sfârși prin a De-abia când corpul lui Enchidu începe să se descompună, Gilgamesh se înduplecă și Enchidu este îngropat cu mult fast. Regele părăsește cetata și rătăcește în deșert gemând. Nici eu, murind, n-am să mai fiu precum Enchidu? El este terorizat de ideea morții. Aventurile eroice nu-l mai pot ajuta. De acum înainte, singurul său cel este să scape de destinul oamenilor, să câștige nemurirea. El știe că renumitul Utnapishtin, scăpat din potop, trăiește încă și se hotărăște să meargă în căutarea lui. Călătoria sa abundă în încercări de tip inițiatic. El sosește la muntele Mașu și găsește poarta prin care soarele trecea zilnic.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 Dar Gilgamesh persistă în hotărârea sa și atunci sidurii îl îndreaptă spre corăbierul lui Utnapishtin, care se află în vecinătate. Ei traversează apele morții și ajung pe malul unde trăia Utnapishtin. Gilgamesh îl întreabă cum a dobândit nemurirea. El află cu acest prilej legenda potopului și hotărârea zeilor de a-l face pe Utnapishtin și pe soția lui rude ale zeilor, așezându-i la gurile fluviilor dar îl întreabă Utna Piștin pe Gilgamesh. Pentru tine cine va chema pe zei în adunare, ca să poți să găsești viața pe care tu o cauți? Urmarea cuvântului său este neașteptată. Vino, încearcă să nu te culci și să nu dormi șase zile și șapte noți. E vorba, desigur, de cea mai dură probă inițiatică. Am învinge somnul, a rămâne treaz, echivalează cu o transmutare a condiției umane.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 capabil să rămână treaz șase zile și șapte nopți. Dar Gilgamesh adorme îndată și Utnapishtim exclamă sarcastic. Priviți-l pe omul, cel tare, care caută nemurirea. Somnul, ca un vânt puternic, a năvălit asupra -i. El doarme șase zile și șapte nopți fără întrerupere și când udnapiștim îl trezește, Gilgamesh îl mustră că l-a trezit abia după ce a ațipit. Cedează însă în fața evidenței și începe să se vaite. Ce să fac, Utnapishtim? Încotro să mă duc. Un demon a pus stăpânire pe trupul meu. În camera în care dorm locuiește moartea și, oriunde aș pleca, moartea e lângă mine. Gilgamesh se pregătește acum să plece înapoi, dar în ultima clipă, la sugestia nevestei sale, Utnapishtim îi revelează un secret al zeilor, locul unde se află planta care redă tinerețea. Ghirgamesh coboară în fundul mării, o culege și, într-un totul fericit, reia drumul întoarcerii. După câteva zile de mers, zărește un izvor cu apă proaspătă și se pregătește să se scalde. Atras de mireasma plantei, un șarpe iese din apă, o mănâncă și își schimbă pielea. În hohote, Ghirgamesh se plânge lui Utnapiștiind de nenorocul său. Se poate citi în acest episod eșecul unei noi probe inițiatice.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 din nefericire, nu cunoaștem contextul ritual al inițierii mesopotamiene, presupunând că ar fi existat. Semnificația inițiatică a căutării nemuririi se lasă descifrată în structura specifică a încertărilor suferite de Gilgamesh. Romanele arturiene prezintă o situație analogică. Simbolurile și motivele inițiatice abundă, dar este imposibil de hotărât dacă ele sunt solidare cu un scenariu ritual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 Această antropologie pesimistă fusese deja formulată în Enuma Elis. O regăsim în alte texte religioase importante. Dialogul între stăpân și sclav pare produsul nihilismului gravat de o nevroză. Stăpânul nu știe nici el ce vrea. E obsedat de zădărnicia oricărui efort uman. urcă pe movilele vechilor ruine, spune sclavul, și plimbăte în jur. Contemplă craniile oamenilor morți de mult și ale celor morți de curând. Care este al răufăcătorului și care al celui care face bine? Un alt text celebru, Dialog despre mizeria umană, care a fost numit Ecleziastul Babilonian, este și mai deznădăjduit. Oare leul cel mândru care sfâșie carnea cea mai bună oferă tămâie ca să potolească mânia zeiței? Cât despre mine... Am întârziat eu oare să aduc ofrandă? Din potrivă, m-am rugat zeilor, am adus cu venite zeiței. Din copilăria sau omul drept s-a străduit să înțeleagă gândirea zeului, cu umilință și pietate a căutat-o pe zeiță. Totuși, zeul mi-a adus lipsă în loc de bogăție. Din potrivă, nelegiuitul și negredinciosul a strâns bogății. Mulțimea laudă vorbirea omului meșter în ucideri, dar înjosește pe cel umil care n au urcisit pe nimeni. Răufăcătorul este dezvinovățit și urmărit este cel drept. Tâlharul îi se dă aur, iar cel fără ajutor e lăsat flămând. Tăria răufăcătorului ei o sporesc, iar pe cel slab îl ruinează, pe cel umil îl doboară. Această disperare nu rezultă dintr-o meditație asupra zădărniciei existenței umane, ci din experiențele injustiției generale,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 El vede pe zeu nimicindu-i pe demonii bolii și smulgându-i apoi durerile din corp, ca și când ar fi dezrădăcinat o plantă. În cele din urmă, sănătos, cel drept aduce mulțumirul lui Marduk, traversând în mod ritualic cele 12 porți ale templului său din Babilon. În fine, punând accentul asupra omului, gândirea religioasă acadiană scoate în evidență limitele posibilităților umane,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 Fiecare planetă parținea unui zeu care, prin însuși faptul acesta, era reprezentat prin metalul respectiv. Așadar, mânuind în chip ritualii un anume obiect de metal sau o piatră semiprețioasă de o anume culoare, omul se considera sub protecția unui zeu. În sfârșit, numeroase tehnici ale divinației, majoritatea lor dezvoltate în epoca acadiană, permiteau cunoașterea viitorului.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 Toate tehnicile divinatorilor urmăreau descoperirea semnelor care se descriptau după anumite reguli tradiționale. Lumea se dezvăluia așadar ca fiind înzestrată de structuri și guvernată de legi. Deși, semnele, se putea cunoaște viitorul, altfel spus, se stăpânea timpul, căci se prevedeau evenimente care urmau să se realizeze numai după o anumită durată temporală.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 Desigur, condițiile geografice înseși impuneau o dezvoltare diferită de aceea a culturilor sumero-acadiene, căci, spre deosebire de Mesopotamia, vulnerabilă invaziilor din toate părțile, Egiptul, mai exact Valea Dinului, era izolată și apărată de deșert, Marea Roșie și Mediterană. Până la năvălirea fixoșilor, 1674 înainte era noastre,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 Expresiile sunt naiv-grosolane, dar sensul lor este clar. Divinitățile se nasc din substanța însă și a zeului suprem. Ca și în tradiția sumeriană, cerul și pământul erau unite într-un hierosgamos de întrerupt, până în momentul în care au fost separați de către Shu, zeul atmosferei. Din unirea lor au venit pe lume Osiris și Isis, Set și Neftis, protagoniștei unei drame patetice care ne va reține mai departe. La Hermopolis, în Egiptul Mișlociu, teologii au elaborat o doctrină destul de complexă în jurul Ogdoadei, grupul de opt zei, cărora li s-a adăugat Tah. În lacul primordial de la Hermopolis a răsărit un lotus, din care a ieșit copilul sacrosant, moștenitorul perfect zămislit de Ogdoadă. Moștenitorul perfect zămislit de Ogdoadă, sămânța divină a primilor zei anteriori,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 Este surprinzător că cea mai veche cosmogonie egipteană cunoscută până în prezent este și cea mai filozofică. Ptah creează prin spirit, inima sa, și verb, limba sa. Cel care s-a manifestat ca inimă, spirit, cel care s-a manifestat ca limbă, verb, sub aparența lui Atum, este Ptah, cel foarte vechi. Ptah este proclamat cel mai mare zeu, Atum fiind considerat numai ca autor al primului cuplu divin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 au fost dăruiți cu tot ce le trebuia. El, zeul Soare, a făurit cerul și pământul spre folosul lor. El a făcut aerul ca să învioreze nările, căci ei sunt imaginile lui, ieșiți din carnea lui. El stălucește în cer, el crește pentru ei vegetația și animalele, păsările și peștii pentru a-i hrăni. Totuși, când Ra descoperă că oamenii au cumplat împotriva lui, hotărăște să-i distrugă. Hator este aceea care se angajează să îndeplinească masacrul. Dar, întrucât zeița amenință să nimicească totală rasa umană, rare curge la un șirețlic și reușește să o îmbete. Revolta oamenilor și consecințele ei au avut loc în timpul epocii mitice. Evident, oamenii erau primii locuitori ai Egiptului, întrucât Egiptul era prima țară apărută, deci centrul lumii. Egiptenii erau singurii locuitori cu drept divin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 Într-adevăr, gesturile faraonului sunt descrise în aceeași termeni ca aceia folosiți pentru a descrie gesturile zeului Ra sau epifaniile solare. Ca să cităm doar două exemple, crearea lui Ra este rezumată adesea într-o formulă precisă. El a pus ordinea în locul haosului și în aceeași termen se vorbește despre Tutankamon, după ce a restaurat ordinea în urma ereziei lui Akhenaton sau despre Pepi al Doilea.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 care o iubea pe Maat și ura păcatul, căci știam că păcatul este o nelegiuire în fața lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu este acela care dăruiește necesara cunoaștere. Un prinț este desemnat ca unul care cunoaște adevărul, Maat, și pe care Dumnezeu îl instruiește. Autorul unei rugăciuni către Ra exclamă să o poți da pe Maat in inimii mele. Ca întruparea lui Maat, faraonul constituie modelul exemplar pentru toți supușii săi. Cum se exprimă vizirul Rechimre? El este un zeu care ne face să respirăm prin acțiunile sale. Opera faraonului asigură stabilitatea cosmosului și a statului și, prin urmare, continuitatea vieții. Într-adevăr, cosmogonia este reluată în fiecare dimineață când zeul solar îl alungă pe șarpele Apopis, fără a reuși totuși să-l dimicească. Deoarece haosul, tenebrele, reprezintă virtualitatea. El este deci indestructibil. Activitatea politică a faraonului repetă fapta lui Ra. El însuși îl alungă pe Apophis, astfel spus, el veghează ca lumea să nu se întoarcă la haos. Când dușmanii apar la frontieră, ei vor fi asimilați lui Apophis și victoria faraonului va reproduce triumful lui Ra.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 Întronarea faraonului reproducea episoadele vechi gesta a lui Menes, unificarea celor două țări. Pe scurt, se repeta ritualic întemeirea statului. Ceremonia sacră era reluată cu prilejul sărbătorii șed, săvârșită la 30 de ani după întronare și urmărind învierea energiei divine a suveranului. În ce privește sărbătorile periodice a anumitor zei, Horus, Min, Anubis, etc.,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 el era alăptat de către zeița mamă, reprezentată sub forma unei vaci. Localizarea subterană a lumii de dincolo fusese o credință predominantă în culturile neolitice, încă în epoca predinastică, la începutul mileniului al IV-lea. Anumite tradiții religioase solidare agriculturii au fost articulate în complexul mitico-ritual osirian. Or, Osiris, singurul zeu egiptean care suferă o moarte violentă, era de asemenea prezent în cultul regal,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 fiu al lui Atum, Ra, născut de către Marele Zeu înainte de crearea lumii, nu poate să moară. Dar alte texte îl asigură pe rege că trupul său nu se va descompune. E vorba, desigur, de două ideologii religioase distincte, încă insuficient integrate. Totuși, majoritatea formulelor se referă la călătoria cerească a faraonului. El își ia zborul sub forma unei păsări, șoi, bâtlan, gâscă sălbatică,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 Intrarea era apărată de un lac cu fărmul sinuase și luntrașul avea puterea unui judecător. Pentru a fi admis în barcă trebuia să fi îndeplinit toate purificările rituale și mai ales să răspundă unui interrogatoriu de structură inițiatică, adică să replice prin formule stereotipe care serveau drept parole de trecere. Câteodată regele recurge la apărare verbală sau la magie sau chiar la amenințare. El implorezei, mai ales pe Ra, Tot și Horus, sau cere celor doi sicomori, dintre care îl sare soarele în fiecare zi, să-l treacă în câmpiile de trestii. Sosit în cer, faraonul este primit triumfal de către zeul Soare și mesagerii sunt zoriți către cele patru unghiuri ale lumii pentru a anunța victoria lui asupra morții. Regile își prelungește în cer existența sa terestră, Așezat pe tron, el primește umagiile supușilor săi și continuă să judece și să dea porunci. Căci, deși el este singurul care se bucură de imortalitatea solară, faraonul este înconjurat de un anumit număr de supușii săi, în primul rând, de membrii familiei sale și de înalt funcționari. Aceștia sunt identificați cu stelele, numiți slăviții. După Jean Padie, citat Pasajele stelare ale textelor piramidelor sunt pătrunse de o poezie de o calitate excepțională. Regăsim aici imaginația simplă și spontană a unui popor primitiv care se mișcă cu ușurință în mister. Închicitatul. După cum am remarcat, doctrina soteriologică a textelor piramidelor nu este întotdeauna coerentă. Identificându-l cura, teologia solară insistă asupra regimului privilegiat al faraonului.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 Incoerențe și contradicții, explicate prin tensiunile și sincretismele care au precedat victoria finală a lui Osiris, mitul său central se rasă cu ușurință reconstituit. După toate tradițiile, el era un rege legendar, celebru prin vigoare și dreptatea cu care guverna Egiptul. Set fratele său, intinde o cursă și reușește să-l asasineze. Soția lui Osiris, Isis, marea magiciană,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 El își recuperează ochiul și îl oferă lui Osiris. Astfel Osiris își recapătă viața. Zeii îl condamnă pe Set să-și poarte propria victimă. De exemplu, Set este transformat în barca cel transportă pe Osiris pe Nil. Dar, ca și a Popis, Set nu poate fi definitiv nimicit, căci și el încarnează o forță ireductibilă. După victorie, Horus coboară în țara morților și anunță știrea cea bună. Recunoscut drept succesor legitim al tatălui său, el este încoronat rege. În acest mod, el îl trezește pe Osiris. Conform textelor, el îi pune sufletul în mișcare. Mai ales, acest ultim act al dramei clarifică modalitatea de existență propria lui Osiris. Horus îl găsește într-o stare de torpoare inconștientă și îi reușește să-l reanime. Osiris, privește! Osiris, ascultă! Ridică-te!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 În ideologia regală, formula osiriană, sfârși prin a se impune, căci filiația Osiris-Horus garanta continuitatea dinastiei și, în plus, ea asigura prosperitatea țării. Ca sursă a fertilității universale, Osiris făcea înfloritoare domnia fiului și a succesorului său. Un text din Imperiul de Mijloc exprimă admirabil exaltarea lui Osiris ca sursă și temei al oricărei creații. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt Osiris. Eu pătrund în tine și reapar dincolo de tine. pierd în tine și cresc în tine. Zeii trăiesc în mine pentru că eu trăiesc și cresc în grâul care îi susține. Eu acopăr pământul. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt orzul. Nu pot fi nimicit. Am pătruns ordinea. Am devenit stăpânul ordinii. Răsar din trupul ordinii.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 É correnta.